Повернувся до кімнати і знову ліг на канапу. Від раптового стокоту у двері кімнати Борис здригнувся. Напевно, він на якусь мить відключився. Рука сама смикнулася за вилогу куртки. «Хто?» «Це я. Вже прийшла. Можна війти?» Він підхопився на дивані, сідаючи, поправляючи подушку. Наталя була в курці, проте туфлі вже змінилися на традиційній капці з хутром, і, уявивши, як, мабуть, комфортно в них її маленьким ніжкам, він відчув приємність. У руках кілька книжок. Якби не вони, то руки її, як завжди, були б складені перед собою. Вона заговорила з очевидним задоволенням, скромно посміхаючись та схиляючи голову набік. «Так, усе, що ви замовляли, зроблено. Лист відправила». Потім була в музеї. Мені дали трьох письменників, як ви вказали, більш-менш відомих – Коржаков, Павлентій і Чекаленко. Тоді я пішла до бібліотеки. Вона виразним жестом поклала книжки на журнальний столик і, що сили, намагаючись не посміхнутися, начепила маску зосередженості. Так і сиділа мовчки, чекаючи його зауважень. «Де б я ще знайшов такого прес-секретаря?» – вголос міркував Борис, старанно приховуючи, що йому байдужісінько до всіх павлентіїв або чекаленків. «Що змогла?» – це була маленька посмішка від душі. «Дякую», – сказав Борис, – «відпочивайте». «А хто тоді готуватиме їсти?» «Дійсно». Наталя зникла непомітно, наче й не було. Він нічого не повинен був забути там, на кухні. Все стояло на своїх місцях. Усе до дрібниць. Принаймні, підступний квартирант на це сподівався. За годину вона постукала і запросила на обід. На кухні на столі знову стояла лише одна тарілка. Нехитрі страви були прикрашені невміло, але з душею. Навіть хліб її маленькі пальчики не просто поклали на тарілку, а виклали кожну скипку окремо. Щодня вони зранку снідали, причому Наталія тільки пала чай, після чого йшла виконувати його доручення. Вона ходила по різноманітних бюро, товариствах, спілках і вишукувала інформацію, яку тільки могла вигадати його вибаглива фантазія. Якщо ж винахідливість письменника терпіла кризу, то їй доводилося відсилати з центрального відділення зв'язку рекомендовані листи щось на кшталт. Шановний Євгене Степановичу, у зв'язку з творчою кризою та бідністю довідкових матеріалів не можу вам надіслати першу частину рукопису. Вимагаю двотижневої відстрочки, оскільки позитивні тенденції вже позначилися. З повагою Борис. Листи відсилалися на вигадану адресу в самій столиці. І знайти адресата не мали навіть найменшого шансу. За кілька днів були повністю обстежені кухня, ванна і коридор. А власну кімнату квартирант поступово оглядав вечорами, не пропускаючи найменшого закутка, подовго вивчаючи кожну витягнуту на світ божий річ, не отримуючи при цьому, судячи з виразу його обличчя, ніякого морального задоволення. Наталка і надалі відмовлялася обідати разом роблячи це окремо у своїй кімнаті та після нього. Зате вечеряли вони вже вдвох, п'ючи на кухні незмінний цейлонський чай. Думаючи про своє, Борис мимоволі відпочивав у такі моменти, відчуваючи, як за спокійною бесідою і в приємному товаристві перестає йти обертом голова від постійних безплідних пошуків. Господиня помешкання здавалося повністю звикла до присутності квартиранта, і поводилася тепер цілком невимушено. Коли вона щось розповідала, на її симпатичному личку проступали всі емоції та переживання. Приховати вона не вміла нічого. Борис дивився на її фігурку із зав'язаним фартушком, і відсунувши на мить власні думки, невідомо з ким погоджувався, що вона безперечно заслуговує на кращу долю, ніж бути базарним ясом. У такі моменти всередині знову починало ворушитися вкрай неприємне відчуття провини, яке виникало завжди, коли брався перекидати старі речі у таких самих старих меблях. Хай би він робив це комусь іншому, не їй. Шкода, що доля розпорядилася так. Запах гарного чаю стояв на кухні і цього вечора, а в маленької господині, схоже, був непоганий настрій. Вона розповідала, як у товаристві охорони пам'яток їй трапився тупий і до того ж уперти дядько, який наполегливо пропонував їй валитися до його товариства. «П'ять гривень вступних і річних членських внесків пишу до незапланованих витрат пане письменнику». «Прийнято». Борис не зміг стримати усмішку. «Слухай, а ти давно сама тут живеш?» «Дивно. Іноді йому зручно було запросто звертатися до неї на «ти». А іншим разом він автоматично починав викати. Давно, тінь суму на мить торкнулося її обличчя. Вже третій рік. А хто були твої батьки? Батька не було, принаймні я не пам'ятаю. Спочатку були казки про те, що він поїхав десь працювати, зовсім як у кіно. А потім, вона махнула рукою, все надзвичайно банально. А мама три роки тому померла. Інфаркт. От і все. А родичі хоч близькі є? Тут немає. Так далекі. Дядько рідний був. Я казала, помер два тижні тому. Грабіжники напали на квартиру і застрелили. Співчуваю. Борис опустив очі. Напевно, допомагав тобі. А, допомагав. Залишав іноді пару гривень. А все більше моралі читав. Прийде, сяде і читає. Може, було за що? Вона глянула на нього несподівано, майже вороже, і випалила. Проституцією, принаймні, не займалася, і притонів для наркоманів не влаштовувала. Ви, напевно, про це подумали. Він здригнувся від цих різких слів, які не в'язалися з її лагідним образом, що мимоволі склався у нього. Пробач, трохи знітився Борис. Я не хотів сказати нічого поганого, тим більше образити тебе. Якби знав, що тебе це так зачепить, взагалі б нічого не питав. Просто мені здалося, що ти не дуже його любила. А за що його було любити? Занудний такий, прийде, сяде і теревенить. Своїх дітей треба було заводити і їм читати нотації. А мені 18 давно минуло, і вже три роки сама собі раду даю. І часто приходив. Ці розпитування знову викликали в Бориса вже знайоме неприємне відчуття. Його аж занудило. Він відрізав кружальце лимона і опустив у чашку з чаєм. А щотижня пенсіонерові нудно вдома сидіти. Я вже була, вивчила, як він дзвонить, і кілька разів не відчиняла, буцімто мене вдома немає. То він раз так причепився, що мусила відчинити. «Все мене рвався контролювати, щоб я бува не стала неслиське». «Ну, гаразд», – сказав Борис. «Я якось непомітно зачепив твоє особисте життя». «Яке там особисте життя?» – Наталка сумно похитала головою. «Базар та квартира. Як з базару приповзеш, вже ніякого особистого життя не хочеш. Влітку ноги понабрякають, ледве дочекаєшся, щоб їх задерти» а взимку постоєш день, а потім тиждень кашляєш та молоко з медом п'єш. Звідти ж не міліція, а звідси? Ну, такі, як ви бачили, ось таке особисте життя». Вона вмовкла та знову похопилася, наче зібралася щось сказати, але передумала. «Ну, кажи». Нудота дота чаю з лимоном відступила, і Борис вирішив дослухати, щоб не лишалося недомовок. «А, а ви що, дали їм гроші?» «Я бачила. Пусте. Скільки?»